I dag, der kredser vi om emnet tro, energi, Gud, kærlighed, hvad end man vil kalde det. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at ord som energi og universet virkelig har altså, været i vækst de sidste mange år. Og øhm, inden, for, øh, inden for den danske kultur i hvert fald, og smykker inden for, altså, med universel energi og øh, tarotkort og så øh, osv. De har virkelig været i vækst. Og, øh, og derfor så er det også super spændende at dykke ned i emnet, og ligesom sige, hvad fanden betyder alt det her egentlig? Og øh, jeg tror, at den, den forbindelse, jeg har set, er i hvert fald også meget det her med, at, at vi fokuserer mere på vores mentale sundhed, og så har vi måske alle sammen fået øjnene op for, at der skal nok mere til, end bare det her drivkraft og den her maskuline energi. At der ligesom også skal, skal noget mere noget håb, noget tro, noget underliggende inden for alt, hvad vi gør. Og øh, til at hjælpe mig med at snakke om det emne, der har jeg Karla Mikkelborg i studiet. Ja hej. hej. <laughs> og Karla, øhm, du har jo virkelig de sidste mange år, øhm, i forbindelse med, hvad jeg har set, ændret din kommunikation, væk fra at være mere omkring. Øh, stil og fashion og beauty osv. til at have mere sådan omhandle mere om værdier. Tro, relationer og så videre. Mm. Og øh, Carla, du er skuespiller, forfatter, iværksætter, podcastvært, founder af Monday Bliss, mm. du er uddannet goals coach og øh, metakognitiv terapeut. Mm. Og øh, så er du virkelig en af de influencers, der har været med til at bane vejen for branchen her i Danmark. Øh, det er i hvert fald mit perspektiv af det. Der har du godt nok været en, du er en og Inden for det, ikke? Jo, lidt. <laughs> det må man sige. Um, så tusind tak, fordi at du har lyst til at være med i dag. Selv tak. mig meget. Ja, det har jeg også. Ja. Og du har jo netop også, altså, som jeg siger sådan, øh, i, din, i din podcast Monday Bliss, de sidste par gange, i hvert fald virkelig har fokus på det her med tro og kærlighed og energi. Um, og det kommer vi meget med ind på, lige om lidt. Mm -hmm. Men nu har jeg jo præsenteret dig med en masse titler. Ja, yeah. øh, Du har mange titler til dit navn, må man sige. Yeah. Øhm, hvis vi skal lære dig lidt bedre at kende, og du skulle introducere dig, uden at nævne alder, køn og alle de her titler, hvis du bare skulle præsentere Carla? Åh, oh. ja. Det er et vildt spørgsmål, mm -hmm. fordi man hæfter sig jo i den her verden meget op på, hvad man foretager sig sådan professionelt som regel. Øhm. Men det, der er kendetegnende for både det er for, gør i mit private liv, og også i mine forskellige businesses, jeg har gang i, mm. øh, det er, at jeg mærker efter, hvad der, hvad, hvad der er drevet af min begejstring. Så hvis der er begejstring omkring det, og jeg tænker, shit, hvor er mm. det vildt. Ej, det bliver jeg nødt til at prøve af. Oh, hold op. Ej, det kunne også være sjovt at prøve sådan noget. Og hvorfor er det lige, at det der går godt, og hvor kunne jeg også gøre noget lignende? Mm. Ja, okay, så prøver vi det af. Altså, Det der med drivkraften, Mm. Den der drivkraft, der bare jeg kommer indenfra, både i forhold til at finde kærligheden, men også i forhold til at, at blive succesfuld med min øh, business. Altså, så det er nok det, der kendetegner mig mest, det er, at jeg bliver drevet af begejstring. Mm. Så Karle er i rensetiden begejstring. <laughs> ja, mm. Det er i hvert fald der, jeg er i mit S. Yeah. Altså, der er nogle andre, der har nogle andre følelser og andre værdier, som de er kendetegnende ved. Mm. Der er måske nogen, hvor det handler om fordybelse, eller tryghed, eller... Omsorg. Ja, ja. alt muligt. Ikke? Altså, og jeg kan bare mærke, at begejstring, det er virkelig sådan, så ved jeg, at jeg er på rette vej. Lidt. Mm. Mm. Der tror jeg, der har jeg meget det samme. Fordi det er jo det der med, at hvis der kommer begejstring bag tingene, så bliver alt også bare sjovt nok meget sjovere. Yeah. Og det bliver også lidt lettere på en eller anden måde. Yeah. Altså, det er ikke, der er ikke lige så mange bump på vejen. Man bliver ligesom ført af en indre energi, mm. og det er jo også derfor, jeg snakker meget om energi, fordi hvis vi tager vores stikkontakt ind i den rigtige kilde, strømkilde, mm. så er der jo altså simpelthen bare uanede mængder af strøm og energi til os. Mm. Men hvis vi kun kører på det der lille batteri, som, er, som vi selv bare lige kender til og kan, kan finde frem, så er, er der jo ikke ubegrænsede mængder. Mm -hmm. Så det handler om at finde den der helt store drivkraft, som ikke er noget, der på den måde har så meget med dig at gøre, mm. men som har noget med, at du giver tilladelse til, at det er det, det, er det der driver dig, du følger. Mm. Så der skal meget tillid til, og der skal også meget selverkendelse til, fordi at, som sagt, når vi hæfter os på de her titler, så er det egoet, vi har lavet tage over, og så er det vores forestilling om, hvem er jeg? I stedet for at mærke efter, hvor skal jeg hen, mm. hvem, hvem hjælper mig her, kan jeg, kan jeg lade mig drive afsted. Ja. Så hvordan mærker du den her drivkraft inde i dig, når den her energi? Øh, jamen, begejstring. Jeg, ja, hvordan mærker jeg den? <laughs> altså, jeg gør i hvert fald sådan, at når jeg skal træffe nogle store beslutninger, mm. og nu har jeg for eksempel, i går havde jeg et møde med to fyre, som jeg var blevet anbefalet, som kunne hjælpe mig med at lave sociale, altså social markedsføring, sociale medier, mm. og Google, og alle sådan nogle der ting. Og der var bare noget question om, at sådan, yes, altså det her er så spændende, og jeg ved bare, at de produkter, jeg har nu efterhånden udviklet, dem står jeg 100% for mm. Og jeg er ikke bange for, at rigtig mange mennesker skal have dem. Altså sådan, man kunne godt være bange for, at de ikke kunne lide dem, eller at de ikke var gode nok. Ja. Så jeg kunne bare mærke, Ja, ja og der ja. Det her, <laughs> det er et hell yes. <laughs> Det er et hell yes til produkterne, yeah. til dig, til mening bag og til dem. Netop. Yep. Så nu er vi klar til at flyve af sted. Yep. Så det er, sådan, det er sådan nogle situationer, hvor jeg i hvert fald lige er ekstra opmærksom på at mærke. Fordi mm. alternativet er, at det er frygt, der bærer det. Øh, og det er rigtig tit det, vi faktisk kommer til at træffe vores beslutninger ud fra, fra. Og desværre er det bare sådan, at den energi, man ligger i sin beslutning, og i, altså den sti, man træder ud på, det er den sti, man træder ud på. Mm. Så hvis den er frygtsom, hvad tror jeg så, der sker med den energi fremadrettet? Det bliver bare større og større afstand til den glæde, der var den anden sti. Mm. Altså, du går i den forkerte retning. Bare For både frygt det hele. Det er det. Ja. Så den energi vokser bare, til sidst bliver det ulydigt. Og så har man... Øh, måske satte sig i en situation, hvor man økonomisk er afhængig, altså ligesom hvis man køber et hus, fordi man er bange for, som jeg også har ved, ikke at træffe øh, fornuftige beslutninger med mine penge, hvor jeg bare måske se mig selv i øjnene, og så sige, men det her er, fordi jeg er bange for ikke mm. at træffe gode beslutninger. Og jeg kan bare mærke, at det her gør mig ikke tryg. Jeg er ikke begejstret ved det. Jeg tænker, shit, det bliver hårdt at føje mange penge, og jeg kan, har ikke overhovedet overblik over det. Jeg ved ikke, hvad jeg går ind i. Lad være. Mm. Så var, og, og, og troede du, at du skulle købe det hus, kan man sige, for at være fornuftig, fordi det er sådan, du har lært, at man skal være fornuftig? Ja. ja, fordi jeg var bange for, at jeg også ville ende op med ikke at have særlig mange penge, som jeg har set andre omkring mig har prøvet. Og mm. Hvor til sidst var jeg sådan, hvis nu at jeg ikke var bange, hvad ville jeg så gøre? Yes. Så ville jeg bare få Monday til at blive en så stor succes, at jeg ikke skulle øh, nogensinde træffe beslutninger sådan af nød. Mm. Men at det bare virkelig var det, der gjorde, at, at jeg kunne købe lige den lejlighed, jeg ville have. Fordi at, at jeg ikke gør det af frygt. Ah, så fik jeg det helt vildt godt igen. Mm. Jeg har også lige stået, altså, haft virkelig ikke særlig god økonomi mm. over, den, øh, over, sidste, øh, over sommeren her. Og, øh, og det var første gang, at jeg, og det er jo luksus for mit vedkommende, at det er første gang i mit liv, at jeg har sgu videre det tænke over altså alt, jeg har købt. Ikke? Ja. Øh, hvordan i sådan en situation, hvad, hvad vil du sige, hvis, hvis jeg kom til dig med det problem, jeg siger, okay, jeg øh, har en grundlæggende frygt om, at jeg ikke kan betale min mm. øh, Men jeg har ikke lyst til at føle frygt omkring pengene, mm -hmm. Fordi så altså, det er bare forbundet med frygt, altså så er det et valg ud fra frygt. Ja. Så hvordan kan jeg tage et valg ud fra kærlighed, selvom jeg på en eller anden måde er fanget i noget frygt? Altså, ja, er, det er allerede i resultatet ja. af den frygt. Ja. Men det er jo, at man erkender, at det, som den situation, jeg er i lige nu, mm. det er et resultat af mine tidligere overbevisninger. Og sådan er det altså. Det, vi sidder i lige nu, den krop, du har, det tøj, du har, øh, alle de her ting, vi ser omkring os... Det er jo resultater af noget, man troede var muligt, og det, man handlede ud fra i fortiden. Mm. Så faktisk ser vi lige nu på fortiden. Hvis man ønsker en ændring, så skal man ikke holde øje med det, man kan se, der er skabt ud fra tidlige overvisninger. Mm. Så skal man begynde at bruge noget energi på at forestille sig, hvad man vil gerne skabe nu. Altså, hvad er det, jeg vil tro på, der er sandt for mig i fremtiden? Og så er der, er der jo nogen, der siger sådan, åh gud, så er det sådan noget visualisering, eller hvad er det, du vil have mig til? Mm. Øhm, ja, det vil jeg gerne have dig til, fordi visualisering er... <laughs> det virker godt. Det er ret godt. Altså, fordi det, det, hvis du kan forestille dig det, så er det nemmere at kunne gå efter det og genkende det. Mm. Jeg siger ikke, at man skal sidde og meditere på det hver eneste dag, men du skal i hvert fald gøre dig klart, hvor du er på vej hen. Hvad, hvad er psykosekretæret her? Og så lad derfra glæden for at træde ud på den rigtige sti. Gå de her skridt, det kræver for at tjene de her penge, som du også er i gang med nu, laver en podcast. Mm. Altså gå i gang med noget, som måske ikke øh, giver penge lige nu, men du ved, det her det er long term. Jeg er i gang med at få skabt en karriere, og det her, det er det her, jeg skal. Så er glæden ved at gå den sti, det er den, der, der, der bærer dig. Det er mm. den drivkraft. Det er at stikke stikket ind det rigtige sted. På en eller anden måde, trække fremtidige lærke, fremtidige økonomiske situation ind i nuet. Ja, ja. fordi du er bare er glad over, at du er i gang med at gå den rigtige vej. Mm. Du er ikke bare blevet ved med at arbejde ned i kiosken, eller hvad det nu er for et job, du havde haft midlertidigt, fordi du var bange for ikke at kunne betale husleje. Du er i gang med at gå den her vej. Mm. Og dermed ikke sagt, at man skal øh, sætte sig selv i de her virkelig hårdt pressede situationer, hvor man siger sit job op, inden man har noget nyt. Mm. Det synes jeg ikke. For det bliver sværere at, at nyde processen, når man er så presset. Mm. Altså, så ja. det er der ikke nogen grund til. Men, men bare sørg for, at du i hvert fald ikke er, er stagnerer. Og at du går ud på den nye sti. At du tager de skridt, der skal til, for at du skaber det liv, du ønsker. Mm. Check. Ja, så det... Men det er jo altså... Man, det er, man, man fortaber sig tit ind i fortiden i virkeligheden, mm -hmm. ved at fokusere på det, der er lige nu. Det, der, ja. det giver rigtig god mening, fordi ja, selvfølgelig alt, der er lige nu, er et produkt af fortiden. Ja. Ja. ja. Men så... man kan også godt se det med ja, fremtidens briller. På ja. en måde, ikke? Jo, og både, altså både se fremtiden, men så altså gøre sig klar, hvad man ønsker, og så ellers derfra være opmærksom på, hvad er det så i nuet, som taler ind i den fremtidsstrøm. Mm. For eksempel dengang, jeg boede på Østerbro i en lille lejlighed, som var ganske udmærket, men som også var slidt, og jeg var ikke særlig stor, og jeg havde ligesom malet det, jeg kunne male, og jeg var bare ikke glad for at bo der mere. Jeg vil gerne sådan til next level. Så i stedet for at gå hver dag og være sådan, miu, det her er ikke min drømmelejlighed, så gik jeg i gang med at rydde ud, sørge for, at den her vase, den glæder jeg mig til at sætte i mit nye hjem, og den mm. skal stå lige i solen. Og jeg solgte Nærmest alt, altså, fordi jeg skulle ikke have særlig meget med videre herfra. Mm. Og sparede op til, at jeg også skulle købe de møbler, jeg vil have. Og altså, så jeg gjorde mig klar. Fedt. Ja. Så var glæden jo også i gang. Ja. Ikke? Altså, så var den, ikke... mm. bruger man sin krudt på noget, i stedet for at man bare sidder og tænker, for delen, hvordan kommer jeg væk herfra? Og man begynder at se de her muligheder for, oh, her er der en mulighed for, at jeg kan komme tættere på min fremtid, ikke? eller komme tættere på, på det mål, man så gerne vil. Ja, jo og så også bare at vide, fordi det havde jeg nemlig også lige en rigtig sød gæst med i min podcast, at det ikke er målet der skal gøres os glade, men vejen. Mm. Fordi du kan sagtens komme hen i den nye lejlighed eller få en god økonomi, men stadig være ulykkelig. Stadig være bange for, okay, nu shit, nu har jeg sat mig i en mega dyr situation, men dyr lege, husleje, kan jeg overhovedet betale mm. den. Så der vil altid være noget at bekymre sig om. Ja, hvis man hvis man lader det. Det det. Ja. Så vi skal, vi skal træne ligegyldigt, hvilken situation vi er i. Træne at se på det, som der er lige nu, med højeste frekvens. Mm. Altså med, med det bedste, der er nu. Og så vide, hvor vi er på vej hen. Og være glade for, at vi går den rigtige vej. Ja. Hvordan er det her kommet ind i dit liv, hvis vi skal relatere det til, til tro? Altså nu har du også øh, altså, uddannet og terapeut, og Jeg er faktisk uddannet... kun coach. Jeg okay. terapeut, for jeg tror, at terapeut... Fanden. Eller jeg ved ikke engang, hvad forskellen er, egentlig. Nej, okay. Whatever. E Nå. Det er, fordi det hedder metakognitiv terapi. Ikke? Mm. Men jeg tror bare, at hvis man er terapeut, så er det sådan noget, der tager mega lang tid. Men to kun fire måneder. Okay. Men det kender jeg nok... ikke forskellen på. Nej, det nej. gør jeg heller ikke. Okay. Jeg er bare ikke lavet, som om jeg var i landet andet helt <laughs> psykolog. eller nej. noget. Det her med tro og Gud og kunne mærke sit ja og nej. Ja. Yeah. Hvordan er det kommet ind i dit liv? Hvordan startede det? Oh, øh, ja, altså jeg tror jo faktisk, at vi alle sammen er født med, med, med det. Mm. Øh, børn er mega dygtige til at vide, hvad de vil og ikke vil. Og så lærer vi på en eller anden måde bare, at det skal vi altså ikke gøre. Det skal vi ikke lytte til. Vi skal følge reglerne. Ikke? Fordi børn kommer ind i et rum, og så er det sådan, mor, jeg kan ikke lige være her, og jeg vil hjem. Og så siger hun, det er dit nye børnehave, her skal du være mange dage. Ja, ja, ja. Det duer ikke, det der, du siger. Øhm, så vi lærer jo faktisk ikke at lytte til vores intuition. Mm. Og det er der jo selvfølgelig også noget godt i, fordi det er jo også besværligt i nogle sammenhæng, hvis man altid skulle gøre præcis, hvad man havde lyst til. Man øhm, altid sætter sig ned og græder yeah. og siger, jeg gider ikke det. Her. Nej. Ja. Ja, <laughs> øhm, men det vigtige som voksen er jo så, at være bevidst om, at man har et valg. Mm. Og at man kan vælge at følge nogle regler, men for nemhedens skyld. Men man kan også nogle gange vælge at sige, nej, tak. Jeg bliver nødt til lige at mærke efter her. Jeg mm. har noget vigtigt at ende og nå den her deadline. For eksempel leve mit liv. Det kunne være en af tingene, man valgte. Mm. <laughs> så øh, hvordan kom det ind i mit liv? Altså, er det fra bar barndommen af? Ja, altså Eller? fra har han været helt skarp. Og jeg kan huske, at min mor engang spurgte mig, og hun, øh, ja, hun bliver så irriteret, når, hun, når jeg siger det her, fordi hun siger, du husker det forkert. Men <laughs> jeg husker det som, at hun sad på toilettet, men det kan godt være, at det ikke passer. Det kan godt være, det bare var mig, der var i bad, eller et eller andet. der Ja, det var i hvert fald ude på et bædeværelse. Okay. Og jeg står der, øh, som børn jo gør, og forældre aldrig har en ledig stund alene. <laughs> øh, så jeg står bare der og følger med. <laughs> ja. Og så siger min mor bare for at få noget at snakke om. Tror du egentlig på Gud? Mm. Ja, siger jeg så. Nå, lidt overrasket var min mor. Så, så siger hun, hvor, altså, hvor gammel var du her? Fem år. Fem år. Hvor, h h hvor, h hvordan eller hvorfor? Vi mm. ikke at tro på trolde. Det så var. bare, Nå. Og så tror jeg, min mor sad lidt og tænkte, hvad er det, det her for et svar, jeg lige har fået? Så, er det et rigtig klogt svar, eller er det, yeah. hvad ved hun, som jeg? Hvad ved, ved hun ja. det? Men der vidste jeg noget, fordi trolde er jo det, som børn tænker, det er det værste. Det er frygt. Mm. Det er alt det slemmeste, man overhovedet kan forestille sig. Det er en trold. Mm. Og ved ikke at tro på det, og vi ikke at lade, sig, at lade sig rive med af de her frygtsomme tanker, så tror man jo på noget andet, og det er Gud, og det er kærlighed. Mm. Ja, så Gud vil du forklare om, hvad, hvad Gud er for dig? Ja. Gud er den energi og kraft, som den drivkraft. Han er stikkontakten. Mm. Han er det, der driver værket. Altså, mm. hvad i verden skulle der ellers være for noget, der lå bag, at ting vokser. Mm. Hvorfor gør de det? Bare fordi der kommer det for vand. en strøm ja. af energi? Ja. ja. Hvad er det, der gør, er noget gror? Hvad er det, der gør, at en sædcelle og et æg rent faktisk udvikler sig? Altså, ja, jeg kan godt forstå biologien i det. Mhm. Mm. Men, men hvorfor? Mm. Det er som om, at det hvorfor er den kærlige, skabende energi og kraft, som, hel, som Gud står for. Mm. Og det kan man kalde kærlighed også. Jeg snakkede med, mm. øhm, med i går om, at, øh, at jeg skulle have dig ind her. Yeah. Og, øh, og snakkede om det her emne, hvor hun sagde, at, at fordi jeg har også altid brugt ordet eller Gud som universet eller kærlighed eller ja, øh, energi. Æh, hvor hun sagde, at for mig der er det viljen til at leve. Ja. Yeah. Mm, og det er netop det, du beskriver der. Ja. Yeah. Viljen til at leve, viljen til at overleve. Altså, sådan, yeah. Ja. Det er også en mm. rigtig god måde at sige det på. Og så er det jo så vildt at tænke på, at universet er uendeligt. Mm. Så. Fucking crazy. Ja, altså. Og vi spinder rundt. Det et er så et eller andet sted. Ja, Altså, Wow. Så det gør jo også bare, at hvis man tror kun på den ene trold, man lige har set eller kan forestille sig, så har man jo virkelig begrænset sig, mm. når der rent faktisk er et uendeligt hav af andre muligheder. Ja. Og det er jo også derfor, at at jeg også arbejder med sådan noget med metakognitiv, fordi der er mange opfattelser, og hvorfor tro på den værste? Mm. Det er ja, i coaching, ikke kun metakognitiv, men mere det der med coaching, altså at ja, så okay, så tror du, at din mor mener det her, når hun siger det her, eller din kæreste, han nok mener det her med det. Og hvad giver det dig at tro på det? Det gør mig ked af det, at tro at min kæreste vil gå frem, og hver gang han siger, han ikke gider til opvasken, eller whatever. Okay. Kunne der være en anden måde, man kunne se det på? Mm. Er der en anden sandhed i det her? Ja, det kan også godt være, at han bare ikke orkede det i dag, men han stadig elsker mig. Mm. Godt. Skal vi prøve at tro på det i stedet for? Yes. Så kan du få det nemmere liv. Ja, ja virkelig. Altså det der med at, at gøre livet nemt for sig selv. Ja. Gøre det sjovt for sig selv. Ja. Hvordan, øhm, hvad sker der så fra, at du... Lige, lige før, at, at jeg spurgte om, om det var din barndom, tro så sagde du, at det var kommet igen, eller sådan, du var i gang med at fortælle oh ja, det var kommet igen. Ja. Så karla der er fem år og tror på Gud, øh, fordi hun tror ikke på trolde, øh, mm. hvad skete der så derfra, kan man sige, i, i tros perspektiv, i Guds perspektivet? Ja, så blev jeg jo øh, voksen, stille og rolig. Mm. Og så begyndte jeg at få nogle ideer om, hvem jeg ellers var, og hvad jeg skulle for at være elsket. Mm. Selvom jeg kom fra en familie, hvor jeg var meget elsket, og er meget elsket af min mor og min bror, øh, så var det som om, det var sgu ikke helt nok. Mm. Jeg skulle ud og vise, hvad jeg ude til, og der skulle gerne være rigtig mange, der klappede af mig, så jeg virkelig kunne føle, at jeg stod til. Og det brugte jeg jo en masse år på, og det var også derfor, jeg har været skuespiller, fordi det, må, det var det, næsten det, jeg kunne forestille mig, man blev mest klappet af. Mm. Og det blev jeg også, altså... Min morfar især var virkelig stolt af mig og alle mulige andre omkring mm. mig. <laughs> Indtil jeg måtte indse, at jeg ikke selv var særlig glad for det. Mm. Hvorfor ikke? Jamen, jeg er for det første sindssygt dårlig til at huske. Altså, det er ikke for sjovt. Det er virkelig sindssygt dårligt. Og <laughs> ja. jeg, øh, så det er ikke godt med skuespil, når man skal huske, alle det ligger <laughs> det her. Og øh, så. Eller jeg husker måske. Jeg husker i hvert fald ting, som jeg finder relevante, og ja. replikker er måske bare ikke lige noget af det bedste for mig. Der var måske ikke så meget begejstring Nej, indover. Nej, det var der nemlig ikke. Mm. Det er rigtigt, og det, det var der bare ikke. Altså, jeg var begejstret mest i pauserne, fordi der mm. havde vi det rigtig sjov. Ja. Og så synes jeg også, det var meget sjovt at egentlig tage på de der presseture, fordi vi skulle bo på nogle fede hoteller og sådan mm. noget. Men, altså hele luksusanerkendelseselementet ja. i det, men ikke selve egentlig rejsen eller vejen derhen. Nej. Selve arbejdet. det. Er det. Ja. Så det var jo i hvert fald en af tingene, der fik mig til at, at indse, at det er ikke nok at blive klappet af. Mm. Det er simpelthen ikke det, jeg skal bygge min, min, mit liv op på. Og i øvrigt fandt jeg også ud af gennem en coach-session hos min mor, at jeg kan godt lide at være mig selv, og jeg gider ikke spille en rolle. Mm. Så Og nogle gange går der lige noget tid fra en indsigt til en handling, og til at man er blevet... Til man rent faktisk forstår det. Ja, altså, ja, og at man efterlever det også. Ja men så der gik ret mange år med at stadigvæk at ville være skuespiller men så til sidst så, så stille og roligt kom jeg i gang med min egen små øh, iværksætteri ting altså mm. lavede min egen YouTube-kanal og startede ud med at lave sådan nogle øh, make-up DIYs hvor at jeg lagde make op, med så jeg fortalte om mit liv og kom med nogle gode budskaber omkring at man skulle elske sig selv og lade være med at sammenligne sig selv med andre mm. Hvorfor, hvorfor, kom, hvorfor kom du med de budskaber dengang? Fordi, at jeg havde sammenlignet mig selv rigtig meget som skuespiller med alle de andre mm. øh, skuespillerinder, og det havde været rigtig hårdt og meget fokus på at skulle være slank. Mm. Så derfor så havde jeg sådan set brug for at dele de tanker med nogen, og også sådan de ting, jeg så havde lært, det, det gør mig i hvert fald glad. Ja. Fordi det er det samme, jeg der gør nu egentlig. Altså, bare, der kommer bare hele tiden mere på mm. ny viden. Hvordan så gang i den periode, øhm, havde du så en form for, du ved, den her overskyggende kærlighed til du ved, universet? Den energi, den strøm der, var, det, var, var du meget distanceret fra den? På det tidspunkt? ja. Mm -hmm. yeah. mm. Det, det synes jeg, jeg var. Øhm, Hvordan kom den så ind i dit liv igen? Altså, det helt store knæk, kan man sige, det er også det, jeg har skrevet tre bøger. Mm. Øhm, den ene af dem, eller det, den af dem, hvor jeg taler om det her, det handler faktisk om mig og min mors forhold. Øh, fordi jeg havde brugt meget krudt på at fjerne mig fra alt det, hun stod for, mm. ved netop at gå ind i skuespillerbranchen og skulle være en succes. Og så prøvede jeg at være at komme tilbage til hende og, og være der for hende, ved at vi startede en virksomhed sammen. Men det var med samme angstfulde øh, energi for mig. Altså, jeg, var, jeg prøvede at redde hende og sige, kom nu med på den her vogn, hvor at vi gør, laver succesfulde virksomheder. Altså, det, det her gør mig glad, og det kan det også godt gøre dig glad. Mm. Men det viser bare at være misforstået, fordi min mors er ikke mange penge, men at folk forstår visionen bag det. Så vi tæt helt forbi hinanden og blev mega tit uvenner, og det var bare mm. så svært. Øh, så den tid, det var ligesom om, der eskalerede den der tankegang om, at jeg skulle være noget, jeg ikke var. Mm. Altså så selvom at jeg ikke længere var skuespiller, så havde jeg gået ind i rollen som businesswoman og fået mm. stylister til at klemme på og alt lignede. Men indeni var det bare fejl, et en forsøg. Mm. fordi jeg ikke var begejstret jeg var faktisk virkelig sådan udmattet og jeg blev nødt til at drikke mig for sansersamling i weekenden og tage i byen og gøre alle mulige selvdestruktive ting mm. for at sådan slå og øh, slå fra og for at, slugte, eller at for at slukke ja. ja så det var i hvert fald et tidspunkt, hvor jeg til sidst bare, da vi så måtte erkende at det her, det, det hænger heller ikke sammen økonomisk faktisk mm. øhm, der måtte jeg også mærke ind i, hvad er det, så egentlig jeg vil. Og hvad er ja, ja. årsagen til at skabe ja. de ting, du skal Hvad har ikke? jeg lyst til at ja. skabe? Hvordan kan jeg gøre det her på en bæredygtig måde, mm. hvor jeg er glad? Øh, og så erkendte jeg for mig selv, at jeg skal ikke have nogen ansatte. Mm. Øh, I hvert fald ikke, hvor det er mig som chef. Altså, det er fint nok, hvis nu jeg var kreativ direktør, lad os sige det sådan, og så er der en anden en, der står for hvor de ansatte, men jeg kan ikke jeg brænder ud, hvis jeg også skal give af mig selv på hjemmefronten, hvis du forstår, fordi mm. Jeg giver meget, når jeg er ude, og holder foredrag, og det elsker jeg. Og jeg har lige holdt et retreat, og altså sådan, yes, det fylder mig faktisk også op med, mm. jeg er mega glad for det. Men jeg har også brug for at være mig. Og være kreativ on my own. Yes. Og hvis jeg ikke kan det, fordi jeg har nogle søde ansatte, og skal være noget for, så, øh, så bliver jeg meget stresset. Ja. Hvad så Mm. årsagen til til de ting du skaber nu kan man sige eller for eksempel med, med Monday, og ligesom du siger med det var et kæmpe ja mm. med de her to gutter der kom ind og skulle lave du ved din, din paid-markedsføring yeah. at du ligesom kommer mærke, at yes, jeg kan stå inde for mine produkter. Jeg du ved hvad er det hvad er, hvad er den grundlæggende årsag til at skabe de her ting åh oh, ja yeah. øh... <laughs> jamen det er måske... ikke anerkendelse mere uh, nej. Okay, nej det er nok mere det der med at jeg flyder over Altså ligesom grunden til, at jeg jo er på Instagram og deler meget af mit liv, det er fordi, at jeg bare er begejstret for en masse ting, og så har jeg lyst til at dele det. Mm. Og hvorfor har man lyst til at dele det? Jamen fordi, så mærker man glæden igen. Mm. Så jeg er jo bevidst om, at når jeg deler, får jeg. Og så er det også for dig, der lytter med. <laughs> øh, fordi vi ved, hvad vi har, når vi kan give det væk. Yeah. Og vi mister det ikke, når det er energi. Mm. Så får vi det faktisk bare... Tilbage igen. Vi mærker det mm. igen. Så alle de ting, jeg laver, det er jo nogle ting, som jeg selv virkelig sådan synes, det mangler jeg. Og nej, hvor kunne det være skønt, hvis det her fandtes. Og, og så skaber jeg det. Mm. Så laver jeg det. Og så har jeg lavet en morgenkove, hvor man kan vinterbade med den. Og der er hætte i, og en aromalampe, der er smuk, og mm. en duft, en blanding som jeg ellers gik og blandede, og det to en krig hver gang, for jeg skulle have så mange drupper i af det hele. <laughs> så lavede jeg min egen. Ja, Og alle sådan nogle der ting. Og det er jo fordi, at egentlig er det egentlig det er jo ikke ting, der er vigtige. Altså en morgenkå. Hvorfor hvad? Mm. Men det er et visuelt cue til at få slappet af. Nydelsen, der kommer med det. ja. Yes. Nærværet, ja. Det er det. Smukt. Ja, så det er egentlig den følelse, du gerne vil dele. Ja, ja, det er følelser, og det er værdier. Mm. Og ikke så meget tingene, men tingene skal selvfølgelig også være i orden, fordi det duer ikke, at der er, så over, at der er en ny følelse, der overtager, fordi fordi at... stykker. det går stykke ja, det i stykker eller falder af. Det duer ikke. Så, øh, så selvfølgelig god kvalitet, og så øh, ja, er det storytellingen bag det, der virkeligheden altså der minder en om det. Mm. Ligesom hvis, altså, hvis man har købt noget, man har glædet sig til, at købe, ja. eller man har fået din gave, Uundere, så jeg har det de værdi. Fuldstændig. Og mm. det er jo også sådan, jeg bare gerne vil have, at når man køber noget til sig selv fra mit brain, så skal det også være, morgen min dag. Mm. Det her er til mig, jeg fortjener det her. Ja. Et selvkærligt valg. Yes. Nu vælger jeg mig selv til. Ja. Øhm, hvordan fordi, når du når du ligesom øh, snakker om dine værdier, og snakker om Gud og energi og så videre, er der, er der nogle fordomme eller noget negativt, der kommer i din retning, når du snakker om det? Fordi jeg tror på min egen, især med, især med altså begrebet Gud, det har været enormt jeg har været enormt bange for det. Mm. Altså det har virket sådan lidt mm, et farligt territorium at gå ind på, på en eller anden måde. Fordi jeg var sådan, at jeg er så kristen, eller så, hvad, hvad, hvad siger folk? Altså, du ved, det, blev, det blev meget sådan tænkt, som jo netop er det, det ikke er. Yeah. Øhm, mm. Men... Øhm, men derfor så, så siger jeg også universet nu. Okay. Og, og du siger jo meget Gud, for eksempel, ja. eller du har lavet en, en, øh, en bøn i din sidste podcast, øh, som vi også snakket om før. Vi tændte mikrofonerne, at du siger også senere i den, at nah, men det kan jo også være en mantra, altså som jo kommer fra sanskrit. Mm. Så, så der er jo alle de her forskellige ord, men møder du en modstand for, når du bruger ordet Gud, for eksempel, eller ydre? Jeg føler øh, ikke på online-delen, altså men det er også fordi folk er faktisk bare. Jeg tror, hvis de har noget med det, så holder de det lige for sig selv. Mm. Jamen, det er ikke noget, jeg møder så meget. Men jeg kan godt se, når jeg er ude og holde foredrag, at der er nogen, der bliver lidt lange, tomme i blikket på en eller anden måde, når man mm -hmm. nævner Gud. Men så er det jo bare ikke sværere, end at jeg lige forklarer, hvad jeg mener med det. Yes. Og så har man dem tilbage igen. Fordi jeg tror bare, at der er rigtig mange, der, der forbinder Gud og religion, som det her jo ikke er. Men tænker, at de to ting hænger uløsligt sammen, mm. og at det er meget sådan årsagen til alle de her konflikter, vi ser i verden lige nu. Øhm, men det er fordi, at det er egoets fortolkning af tro. Mm. Altså, hvor det er nogle regler øhm, og nogle fordømmelser, nogle domme omkring nogle andre, der ikke følger de her regler som, som, som styrer. Og det handler det her ikke om. Det handler netop om det uendelige om kærlighed. Og mm. at vide, at du og jeg hører sammen. Fordi vi er en del af en, en uendelighed øh, en, en større enhed en, uh, ja. Ja. Ja. Så det handler jo netop om næste kærlighed, fordi man godt er klar over, at der er, jeg er ikke en at ø. Mm. Og at det, jeg deler med dig, og den opmærksomhed, jeg giver dig, den gavner også mig. Mm. Fordi vi to har mødt hinanden af en årsag, og vi har noget. Vi kan, vi kan få noget til at vokse ja, sammen. Ja. I stedet for at tro, der kan jeg ikke bruge til noget, der kan jeg ikke sidde og tale med. Det er spilder min. Det er magt. Er. Ja. Ja. Altså, hvorfor skulle du så have mødt det her menneske? Der er. Alle møder er hellige, og når vi møder mennesker, så har vi deres hænder i vores eller deres liv i vores hænder mm. i det øjeblik, vi er sammen med dem. Fordi vi er med til at give dem noget energi mm. og få noget tilbage. Det synes jeg også, det, det får mig til får mig lyst til at fortælle historien om, hvorfor det, vi egentlig sidder her. I dag. <laughs> um for der, der gav du mig i hvert fald rigtig god energi der. Uh, jeg søgte uh, hvad hedder det, et job i sommer hos mm. dig, hos Monday Bliss. Og uh, jeg vil sende en lang ansøgning om, jeg synes, du var for, for fed. Og... Det var en flot ansøgning <laughs> også. Det var virkelig <laughs> godt lavet. Um, og, og jeg skrev, altså, brug mig til noget. Kan du bruge mig til noget? Jeg er klar. Um, og, uh, og du er sådan, nej, det, det kan jeg faktisk ikke uh, lige nu. I dine kompetencer, det... Uh, det, du, vi mener for meget om hinanden, ikke? Mm -hmm. øhm, og, øh, og derfor så skrev du, øh, så jeg synes egentlig, at det virker til, at du har kompetencerne til også bare at starte dit eget. Mm. Og jeg havde gået med idéen til den her podcast i lang tid. Og øhm, da jeg, gået, jeg var bare sådan, at jeg, jeg har lyst til at starte en podcast, hvad skal konceptet være, alt det her. Og øhm, så altså, efter du skrev det svar til mig, så var jeg sådan, okay, lagge. Der var en energi der, altså sådan, der, der, der var en årsag til, at du skrev det, at du så min ansøgning på det tidspunkt, og lige sådan, jeg fik svar den dag, jeg tror, jeg sad i solen og sad og malede og sådan noget. Altså det var virkelig sådan en, en meget smuk historie, ikke? Mm -hmm. øh, og jeg tænkte bare, okay, Nake, nu putter du energi ind i den her podcast-idé. Nu er det nu. Øh, og så, så, så kom det til mig, og, øh, og så skrev jeg til dig igen, da jeg var sådan, hey Carla, jeg gjorde sgu, hvad du sagde. Ja, <laughs> yeah, hvor godt. Det er... Og det er, jo, det, er jo det, der er så smukt, det der med sådan den inden, altså Jamen, du lagde også en god energi for døren, vil jeg så sige. Fordi ja. jeg får mange ansøgninger, og det er ikke alt, jeg får svaret lige så fint tilbage mm -hmm. som dig. Fordi der er også nogen, der skriver... Øh, jamen, altså sikkert også i bedste, bedste mening og intention, men ikke gennemarbejdet. Mm. Og ikke med meget energi. Og derfor jeg altså bare skrevet desværre. Det, ja. det kan jeg ikke. Ja. Men uden at give så meget igen. Men det er også det, det man giver ud for, man igen. Yes. Og det fik du der, fordi du havde gjort dig umage, og det kunne jeg godt se. Og det værdsatte jeg. Mm. Så det er jo bare. Det beviser bare, ja. at, det, at, det, at det faktisk er sandt. Det er det. Mm. det gør det bare. Altså, og også det der med at så en masse frø og se hvad der vokser, ikke? Jo, ja. snart i hvert fald. Hvad interesserer dig helt vildt meget for tiden? Når du ligesom siger, at det er begejstringen, der ligesom fører dig, ikke? Uh, ja, hvad er det? Det er jo nok bare monday, mm. må jeg sige. Øh, fordi jeg skulle lige sidde og sige, det der med, med bolig og sådan noget, det har interesseret mig. Men det sluppede jeg lidt igen, fordi jeg fandt ud af, at det var lidt mere frygtbordet. Mm. Og øh, nu er jeg bare Så i gang med at spare op. en ny bolig? Ja. ja. Og nu er jeg bare i gang med at spare op til et, måske et sommerhus, mm. eller en bolig med min kæreste. Ja, ja. Øh, men måndag er øh, virkelig i rivende udvikling, og jeg, mm. jeg har nye produkter på vej, og glæder mig bare til, at de kommer hjem, og ja, det er det, der begejstrer mig allermest. Og så har jeg fødselsdag nu her, og min kæreste har også fødselsdag. Ja. Vi har fødselsdag med en dags mellemom. Og vi hedder og Carla Carla. Morgen, så? Ja. Ja. Ja. Okay. <laughs> øh, så det er sådan... Der sker bare mange ting lige nu. Ja, mm. ja var godt. Mm. Hvad hedder det? Ja? Fordi du også nu nævner du uh, Monday. jo. Mm. Er det uh, det er Monday, hvor du også har den her taknemmelighedsdagbog? Ja. Ja. Vil du forklare dig om den? Fordi det, er, uh, det hænger rigtig godt sammen med at være nærværende, og være nu ud og tro på energi i universet. Ja. Altså, jeg må bare hilse så sige, jeg har fint med læst mange selvhjælpsbøger og set mange YouTube-videoer og blevet inspireret. Og inspiration er pissvigtig, mm. Og det er dejligt, og det er godt. Men det kræver noget arbejde. Mm. Det er ikke nok bare at drive rundt fra det ene fordrag til det andet. Altså, vi bliver nødt til at gøre arbejdet selv. Nødt til at implementere det, vi lærer, ikke? Fuldstændig. Ja. Og det er nogle gange sådan lidt svært at gøre, faktisk, at finde ud af, hvordan ændrer jeg mine tankemønstre, og hvordan holder jeg op med at tro det her om mig selv, osv. Mm. Og der har jeg bare fundet ud af, at det at skrive en side om dagen, forvent. De her ting, som jeg synes er svære, men får skrevet. Jeg skriver altid, jeg er taknemmelig for. Mm. Og så skriver jeg faktisk det, jeg synes er svært. Men så får jeg ligesom sat en anden loop på det. Mm. og du et for... eksempel? Ja, altså... Jeg er taknemmelig for at have en kæreste, som ikke bare altid giver mig, hvad jeg vil have. Mm. Fordi jeg på den måde erkender, at det handler ikke om at få sin vilje, men det handler om at acceptere forskellighederne og at acceptere situationen. Og give plads til det, der bliver givet mig. Mm. Se det. Glæde mig over det. At kærlighed er ikke bare en bestillingsliste. Mm. Nej. Det er jo Nej, ikke... Det være meget trist. Ikke? Ja, det er det. Sådan, okay, klø på ryggen. Altså, ja. <laughs> var det det, du vil Var det bare det? Altså, ja. så køb du en kløb hen. Uh, uh, ikke, altså, ja. eller gå ned til en masseur. Ja. ja. Det handler jo om overraskelsen. Mm. At kunne åbne sig op for det, der kommer til mig. Og det har min kæreste været en god lærermester i, fordi han er sådan meget konsekvent med ikke at lappe. Mm. Så det er ikke sådan noget med, okay, du keder det her, men, men glæder dig til på lørdag, der kommer vi til at være sammen, mm. og så kan vi have kvalitetstid der. Altså, sådan fungerer han ikke. Nej. Han er, han er meget så? anti. Ja. Han holder bare fast i, okay, hvis du er vred over det, så bare være det. Yes. Du skal lappe dig selv. Præcis. Altså, dine egne huller, ikke? Ja. Fuldstændig. ja. Så sådan noget kan jeg sidde og vende og blive taknemmelig over mm. at få, få, få lært ikke at fortsætte i min egen destruktive mønstre, som bare gør mit liv hårdt. Mm. Så, så det bruger jeg den til, og det har bare været så effektivt, efter jeg begyndte at bruge den, så har jeg snart ikke flere problemer tilbage. Nej, <laughs> Nej. man kan være med at vende det hele. Ja, yeah. jeg havde sådan... Altså, jeg, øh... Jeg min kæreste er breathwork-instruktør, mm. så han holder en masse, en masse sessions, og, øhm, og jeg havde faktisk, det er et lidt sjovt emne der, fordi jeg har virkelig også lært mig selv de sidste mange år at være enormt positiv. Æm, og nogle gange, hvis jeg, hvis, jeg, altså, hvis jeg står i en lort, og jeg bare er sådan, wow, hvor er det smukt alligevel, ikke? Altså, så kigger man op, og så bliver himlen blå. Ikke? Mm. Æm, så jeg kan godt, jeg kunne huske, at jeg gik sådan og tænkte, ej, hvor er jeg træt af, hvor positiv jeg er. Altså jeg er virkelig sådan der, åh gud, Lærke, mm. føl nu lige, at du er ked af det. Eller ja, noget andet, ikke? Det, skal der, Æm, det skal der nemlig være plads til. Mm. For jeg kunne mærke, at, at jeg per automatik var blevet så, altså men jeg vendte alt negativt om til positivt i min tanker. Ikke? Og det er jo meget smukt, og det gør mig til et meget glade menneske. Men jeg kunne også mærke, at der sad, noget, der sad nogle emotioner i kroppen, som skulle mm. forløses. Så jeg kunne huske, glæde glædede mig bare til netop at komme hen og skulle lave breathwork for at, Ligesom lige slukke for pandellar på et øjeblik, og, øh, og lade kroppen do its thing. Oh, okay. Æm, har du noget lignende, kan man sige, nogle praksiser, du gør for at give dig selv lov til også at være ked af det, at man ikke er at hænge i lorten? Tag hjem til min mor. Mm. Hun, er, øh, hun kender mig allerbedst, og øh, selvom jeg godt kan komme hjem og ikke lige vide, det det, der er på programmet, så bliver det altid sådan, at jeg får sagt de ting, der skal siges, og at vi hun åbner mig bare op mm. helt på en helt bestemt måde. Så det er, det er meget taknemmelig for at have sådan en mor. Ja. Øhm, og, og der er også, man skal måske også lige tænke over, at der er en stor forskel på positiv tænkning, mm. hvor man hele tiden bruger en masse krudt på at forvente noget, der er dårligt til noget godt, til taknemmelighed. Ik? Altså, det handler ikke om, at yes. jeg skal prøve at få noget lort til at være godt. Det handler faktisk bare om at vide, at i den her svære situation er der også noget, som er værd at være taknemmelig over. Jeg er på vej videre, jeg er på vej, jeg, jeg lærer i den her proces, eller hvad det nu er. Ja. Få meningen vasket frem, eller få vasket problemet frem og finde løsninger. Altså så, mm. ja, fordi det, det er positiv tænkning. Hvis man, hvis man hele tiden forbyder sig selv også at kunne mærke det, der gør ondt, så bliver det et hårdt arbejde. Ja. Så det er en, en meget fin balance. Nu nævnte du din kæreste som eksempel her før med, med taknemmelighed. Hvordan vidste du, at det var et helt I ja med ham? Mm, det vidste jeg heller ikke lige med det samme, fordi jeg gik faktisk fra ham lige der jeg mødte ham. Nå. Øh, så min veninde kom. Vi mødtes til en koncert. Og så stod jeg bare lige og snakkede med ham, og han holdt der faktisk om mig, fordi at der var en af hans venner, som sådan lige arbejdede sig lidt ind. Okay. Og hvor jeg tænkte, nej, det er ikke lige dig, jeg skal have. <laughs> og så gik jeg hen til Karl og så sagde jeg, hey, kan du lige hjælpe mig væk med din ven? Mm -hmm. Æ, jo, jo, sagde han så, og så holdt han om mig. Og så sagde han så, eller så sagde jeg til ham, jeg vil meget hellere have dig. <laughs> og så kiggede han på mig og sagde, jeg vil også gerne have dig. No. Nah, fedt. Yeah. <laughs> og så stod vi bare der og så koncert, og så lige pludselig kom min veninde hen, og så sådan, vi skal gå nu, fordi lige om lidt så skal alle hjem herfra, og... og så, ja, de gider ikke stå i kø, og vi skal med mig i tronen og sådan noget. Og så sagde jeg bare, han for alle, og så sagde han, hey, vent I lidt, må jeg, må jeg ikke lige få dit nummer, eller er du på Instagram, eller? Ja, jeg er på Instagram. Yeah. Og så var han sådan, hold op, hvor mange følger. Yeah. Og så da jeg kom op på stationen, så havde han skrevet en besked. Mm. Og den var bare god. Det var og bare, bare den en den god besked. God. Den var respektfuld. Ergi, okay. Jeg kunne mærke, at han tog mig seriøst. Mm. Altså, at han faktisk havde lagt nogle tanker i den her besked, selvom han stod midt på en, en plads med mange mennesker. Mm. Altså. Og, øh, og det tænkte jeg bare, det var nice. Og så tog jeg ud og rejste. Så skulle jeg rejse dagen efter faktisk, fordi jeg skulle hen og lave min aromalampe i Portugal på det mm. lille kemikværksted der. Og så skrev vi sammen hver eneste dag. Og bare mega havde det bare sjovt. Og jeg sagde sådan lidt for sjovt til hende, jeg rejste sammen med. Sådan, jeg tror sgu, det er mig og ham. Altså ham her. Ja. Han, er, han er fed. Han er kommet for at blive. Ja. Og så da jeg kom hjem, så mødtes vi, og så var jeg slet ikke i tvivl. Nej. Indtil han en aften sagde vi kan godt blive enige om det, det er bare for sjov, ikke også? Oh. Så var jeg lige ved at blive oh, Ja, og jeg tænkte bare, vær Det er ja. noget cool. Mm. Hvordan kan du afvæve det her? Og så var jeg bare sådan der, det er ikke for sjov for mig. Jeg mm. er virkelig seriøst, jeg er fuldstændig forelskerig, og ja. jeg har ikke følt sådan her i så mange år. Altså, jeg mener det her mm. virkelig ægte. Og så holdt han bare om mig. No. Og så sagde han ikke rigtig noget. Og han har aldrig haft en kæreste før. Nej. Ligesom dig? Ja, ja. ligesom mig, ja. Øhm... Men det er jo det helt ja. smukke, i det du gør i den her situation, ikke? Mm. Det der med, at du står ved din egen sandhed. Jeg kunne ikke endnu. Altså, jeg prøvede ja. faktisk at lade være. Ja. Jeg prøvede jo at være sej, men ja. jeg kunne ikke være ikke. ikke sej. Nej. Jeg er ikke sej. Jeg er ikke sej. Der er, er så ikke nogen, af os, der er sej. Nej. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for en, altså, en mærkelig ting at skulle stille efter. Det er altså, også ikke at jeg ikke selv har gjort det, men Nej. altså, hvad jeg ved jeg engang hvad det er. Jeg synes prøver sig. man at redde her. Ja. Altså, det er jo ligesom fjollet, ikke? Fordi ja. man vil jo gerne have kærligheden. Ja. Og det var også noget vi snakket om senere i vores forhold, hvor det er sådan man er bare nødt til at springe ud for 10 meter ved dem. Yes. Ja, du kan falde på maven, og det kan gøre fucking ondt. Mm. Men hvis du ikke gør det, hvis du ikke gør det og tror på det så kan du være sikker på, at du lander på maven. hvis yes. så får du eller overslag eller et eller andet lort. Ja. Det er vigtigt, at vi tror på det, vi foretager os. Mm. Og det kan man ikke fake. Nej. Jeg tror også, var, jeg, jeg snakkede med min... Jeg, jeg husker huske, jeg, var, jeg, var, jeg havde en terapeut på det tidspunkt, og var blevet forelsket en fyr. Øhm, og, øh, og min, øh, min terapeut til, så, at jeg fortælle til ham. Mm. Så sagde, jeg har brug for at vide, hvordan han har det, før jeg kan du ved, sige til ham og bla bla bla, ikke? Hvor han også var sådan, men Lærke, kan du ikke bare lige være stolt af et øjeblik, at du kan sige det til ham, uden at skulle have et svar nødvendigvis. Sådan være stolt af, at du står ved din egen sandhed i det her. At du lytter til din egen følelse, og så må du se, hvad der kommer i det. Ja. Og bare sådan, hold kæft, det var et godt råd. Ja. Fordi, og det var også det, du gør i den her situation. Du kunne så ikke andet end det, du ved, bare sådan, ah! jeg er fuldstændig bidder af dig. Men altså, det der med at bare stå ved, stå ved sin, sin følelse og sin begejstring. Og, ja. ja, det var det. Det var virkelig bare... Der var ikke noget at om. Nej. Men ja, altså, for lige faktisk også at vende tilbage til den der taknemløde stavbog, så mm. vil jeg også bare lige sige, at en ting er, at man kan, Altså, det er svært nogle gange at komme i gang med den her rejse. Mm. Altså, hvor starter man lige, og hvad skal jeg skrive? Så der er jo også nogle spørgsmål i den i, man udfylder yes. for at finde sit fokus lidt. hvad for en loop vil jeg kigge med? Mm. Og så er der også en tekst hver 31. dag, som giver noget nyt input og en ny... ny øh, viden, mm. som man kan arbejde ud fra? En form for, du holder dem lige i hånden. Ja. ja. Men ikke helt om mig unge. Det er ikke kun blankes. Nej. Nej. Hvordan det får man til at tænke på, på, på hvad du inspirerer sig af? for eksempel når du skal, øh, det kan også være, når du skal lave meditation, eller du ved, altså i form af, i form af bøger eller andres taknemmelighedslister. Altså, hvor finder du din inspiration til de ting? Altså, ja, der er nogen, jeg følger, som jeg synes er dygtige, og som jeg synes har nogle nye tanker, som altid inspirerer mig helt vildt. Mm. Fordi så kommer de med nogle tanker, og så kan jeg spejle mig selv i det, og så kan jeg fortælle levende om det, om hun yes. får mig selv, ikke? Og der er øh, Elisabeth April. Mm. Hun, har, hun er YouTuber, bor i LA, og er blevet mor og lesbisk, og tror på Aliens. Okay. Så der er mange ting, som også er meget anderledes end mig, og jeg tror måske ikke så meget på Aliens, eller sådan, det gør Nej. det er uendeligt. Hvis det er uendelige univers så er der nok noget ja. derude, ikke? Men øh, det er i hvert fald ikke det, jeg bryder min hjerne mest med. Nej. Men hun, Godt sagt. Kommer med nogle, ja. Ja, hun kommer med nogle mega fede ting. Uh, så hendes serien ind indimellem. Og hvad kommer hun med af Jamen, ting? Altså, hvad, hvad, hvad giver hun der? Ja, hun taler meget om, at vi går fra 3D til 5D. Mm. Og det vil sige, at vi går fra den her fysiske verden, vi kan se, som i virkeligheden er vores fortid, mm. til 5D, hvor vi er meget mere energistyret og lader vores intuition guide os, i stedet for, hvad vi tror, vi er, mm. ud fra tidlige erfaringer. Yes. Så vi mærker efter til den der barnlige ja-nej, eller barnlige kalder jeg den bare, fordi den var der, da vi var børn. Mm. Øhm, den le legesyghed. Ja, Øj, den ja. lejende og ærlige ja. version af os. Og det taler hun meget om. Mm. Og så gør hun det også på sådan nogle lidt politiske planer, hvor hun også snakker om, hvad for nogle regimer og, og, og systemer, der krakkelerer, når ikke længere vi har den her stærke tro på samfundets opbygning. Mm. Når vi ikke længere tror, at vi skal være en succes ved at tjene masse penge, så begynder vi jo at lytte til os selv, yes. hvad vi har lyst til, og så er det jo klart, så kan de her store markedskræfter ikke længere øh, holde sig kørende, fordi folk gider ikke arbejde alle de timer, og folk vil hellere bruge deres tid med dem, deres relationer, som betyder noget for dem, og vil helst skabe øh, ærligt nogle ting, som de ved er gode for dem, og den, der, mm. dem, de holder af, og vil ikke bare kun gøre det for pengenes skyld, fordi det ikke er nok. Men der kan man jo sige, ligesom med, med Monday for eksempel, Monday Bliss, mm. det her med, hvor meget, hvor meget øh, energi, altså din egen begejstring, ligesom sender ud i form af produkter, altså sådan alle de her ting. Ikke? Så der er, jo, der er jo en anden kraft der så driver det. Ja, og det er jo simpelthen bare, fordi jeg laver de her ting for, at, at man får mere kærlighed ind i sin hverdag. Mm. Og Monday, altså make your Monday yours. Monday, ja yeah. øh, Det er sådan, i stedet for, at man hader sit liv i virkeligheden, mm. hader sin hverdag, så, så jeg, ligger jeg den værdi i det at prøve at få startet ugen på en selvkærlig måde, hvor du gør det, som du har brug for, mm. og ikke det, du bare skal. Yes. Fordi så kan livet bare gå med alt det der skal. Hvis du skulle efterlade lytterne med sådan en ting, sådan den vigtigste ting fra den her samtale, eller bare et eller andet, der lige falder ind. Mm. Hvad, hvad skal lytterne så have med nu? Ja, hvis du har svært ved at kende forskel på, hvad er mine tanker, mm -hmm. og hvad er min intuition. Det tror jeg er første step. Yes. Hvad vil jeg gøre, hvis jeg ikke var bange? Mm. Den sætning kan du godt bruge noget mere. Øh, så kan du tage nogle flere ærlige svar, fordi tanker er ofte frygtboet. Øh, vi har helt naturlige vores altså måde, vi prøver at beskytte os selv tilbage fra stenalderen. Overlevelses, ja overlevelsesinstinktet ja. er bare sådan ret fryksomt. Men, men sandheden er bare, at nu lever vi altså i en verden, hvor at der ikke er meget at frygte. Mm. Altså, man bliver faktisk hjulpet rigtig ja. meget i den her del, hvor vi er så heldige at bo i hvert fald. Ikke? Så øh, have tillid til, at der er noget andet, der kan hjælpe dig mere. Og vi hjælper dig til hvad? Jeg ja, hjælper dig til et lykkeligt liv. Og det er, altså, det, det er kun dig, der kender svaret på det, så det skal du være mere åben over for. Ja. Og det kan være i det små, man starter. For eksempel i går spis en ostemad. Efter vi havde været ude at spise, fordi min, min kæreste var sulten, hvor jeg sådan, jeg skal sgu også have en og så. så spiste jeg den. Og så til den sidste bid, der tænkte jeg, jeg er jo seriously midt. Yeah. Og så var der sådan en tanke, der sagde, jeg har ikke lyst til mere, jeg vil ikke have mere. Mm. Og så var der en, der sagde, det er da fjollet. En eneste bid, den kan du godt lige tage yes. også. Men så for at vise mig selv, jeg lytter, mm. så lå jeg værd. Yes. Og det smittede af på, at jeg i dag lå være med, jeg var lavet en kampagne for 7-Eleven, jeg optog. Så jeg købte en masse chokolade mm. og havde dem med hjem. Jeg skulle okay, filme noget med dem, ikke? Ja. Men øh, hvor jeg bare havde lyst til at frøde dem, for jeg havde ikke fået frokost endnu, <laughs> men hvor jeg tænkte, nej, jeg har virkelig glædet mig til at lave den her sunde frokost. Yes. Og så smed jeg dem ud. Gå tilbage til den oprindelige intention, eller ja. den oprindelige... Ja, før at... vise sig selv, ja. jeg... Holder mit ord mod mig selv, det jeg virkelig gavner, der gavner mig, og jeg har, er glad for. Jeg går ikke bare lige med det, der er mest convenient, fordi jeg er utålmodig, eller yes. øh, lader en eller anden tilfældig ting spille ind. Jeg ærer mig selv, mm. og min intuition siger til mig, jeg har ikke lyst til at spise chokoladekrosanter til frokost, jeg har lyst til at spise den her sunde frokost, som du lovede mig, fordi at det gør mig glad. Ja. ja, og så holder man sit ord ja. til sig selv. Ja. Fedt, Carla.